Yuk dukung UV TV dengan belanja di wa nawaitu min shurur anfusina wa min syi'at amalina. Man yahdhhi Allahu, فلا mudillah, wa ma yudliil, فلا hadiillah. Ashhadu alla illa illallah wa la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayuhallazina amanu ttakullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu ttakurubbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaq minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattakullahal ladhi Inna allaha kana alikum raqibah Ya ayuhal ladhina amanut takullaha wa kuulu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azimah Amma ba'd fa'in asaqal hadithi kitabullah Wa akhirah hadiah di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa sharal umri muhadathatuhah wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnah masaal muslimin ikhwan wa akhwat rahmani wa rahmatukum kita teruskan kembali kajian tentang dakwah salafiah bukan murjiah ya mungkin insyaallah ini yang terakhir edisi dakwah salafiah bukan murjiah yang sudah kita sampaikan yaitu berkaitan dengan selepas dirinya Asy-Syaikh Al Ali bin Hasan Al-Halabi dan Syekh Khalid Al-Anbari hafizahumullah taala dari tuduhan murji'ah. Kalau di majalah Dakhira ini halaman 35. Ikhanifilla rahmani wa rahmukumullah, sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya Rasul sallallahu mengatakan man radda 'an irdi akhi an wajihi an-nar. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya Dari tuduhan-tuduhan dusta Dari caci makian, dari ghibah, gunjingan Maka Allah akan Menjaganya Akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka Kalau sesama muslim saja Kita wajib membela kehormatannya Jika ada yang mengghibahnya tanpa hak Mencaci maknanya tanpa hak, apalagi al ulama. Ya, lebih utama lagi, kalau menghibah orang Muslim tanpa hak itu dosa. Ya, apalagi menghibah para ulama al-Sunah wal-Jamaah yang jarah dan daging mereka telah bersatu dengan sunah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup mereka untuk berjuang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala nya maka harus saja pembelaan terhadap mereka. Saudara-saudari fillah rahimani Berkaitan dengan tuduhan terhadap Syekh syaikh bin Hasan ini kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan kemarin terhadap Syekh Al-Albani rahimallahu. Karena beliau Syekh Ali bin Hasan merupakan murid ya kesayangan dan murid senior Syekh Al-Albani rahimallahu yang mewarisi banyak ilmu beliau dan terutama dalam masalah al aqidah dan saya kira sampaikan ini adalah sunatullah bahwasanya inna likulli haqqin jahida wa likulli nikmatin hasidah. setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad ada yang iri dan dengki nikmat dunia ataupun nikmat berupa ilmu agama Ya, semakin tinggi pohon itu Semakin kencang anginnya Itulah sunatullah Di mana saja Ada orang yang kaya pasti ada orang yang hasad Orang yang berhasil dalam bisnis Ada orang yang hasad Demikian pula dalam masa dakwah Demikian pula dalam masa tolak bul'ilmi Makanya nah, ulama Dalam kitab adab Eh ya, tolak bul'ilmi Itu disampaikan bahwasanya Di antara adab yang perlu dijaga Tidak boleh kita hasad Ya, ini termasuk ajab Talibul ilmi Karena memang hasad, iri dan degi Ini penyakit yang tidak pandang bulu Yang menimpa setiap manusia Bukan hanya orang di pasar Namun juga di majlis al-ilmu Juga di medan dakwah ya. Maka disinilah Pentingnya untuk kita menjaga Kita dari al-hasad Innalikuli nikmatin hasad. hasidat Setiap nikmat pasti ada orang yang hasad Syekhalib bin Hasan. M eh, mendapat kedudukan yang tinggi Allah angkat derajat beliau di mata para ulama ahli wal jama sejak dulu sampai detik ini. Maka ada orang yang hasad iri dan jahil kepada beliau. Demikian pula di kolej hakim jahihda setiap kebenaran pasti ada yang menentang ada yang memusuhi yang memusuhi al-hak dan juga yang membawa al-hak tersebut. Asyikh Ali bin Hasan. Termasuk ulama yang betul-betul memerangi terorisme kelompok kuarid sampai detik ini, ya sudah puluhan buku beliau untuk membantah, menyalanjangi, membongkar kerja kelompok al kuarid. Ya. Makanya kelompok kuarid, ya mereka tidak ketika tidak bisa melawan hujah-hujah Syekh Ali bin Hasan, maka mereka pun membuat tuduhan-tuduhan yang dusta kepada kepada beliau. Dan sudah kita sampaikan Syekh Ali bin Hasan Al-Hala Alhamdulillah ya Allah berikan kepada beliau ya, Penerimaan di tengah umat Islam Sampai di negeri kita ini Bagaimana BNPT Mengundang beliau Untuk menasihati Para tawanan te tahanan terorisme Di penjara-penjara ya. Ini di antara Salah satu bukti beliau Memiliki andil yang sangat amat luar biasa Dalam membangun kelompok Al-Khawarij Sampai beliau pernah bercerita Ketika diundang BNPT untuk memberikan Nasihat kepada Gembong-gembong teroris yang ada di Tahanan, di penjara eh, Ada sebagian mereka, kata beliau ketika kita langsung Tanya kepada beliau, beliau mengatakan Ada sebagian yang eh, menerima Pasrah dengan nasihat beliau Tidak menentang eh, Namun ada pula yang mereka sombong eh, Dan lebih dari itu Membuat kedustaan Syekh Ali menasihati, namun mereka apa? Eh, marah-marah, menggebrak meja dan sebagainya, tidak mau dinasihati oleh, beliau tidak mau diajak dialog. Namun di luar mereka berdusta mengatakan Syekh Ali yang enggak mau diajak dialog, Syekh Ali yang marah-marah, eh, ya. Namailah kedustaan Ali al-bid'ah. Tadi mereka kelompok teroris. Eh, sekali lagi, ini salah satu sebab mengapa Syekh Albani, mengapa Syekh Ali bin Hasan mendapat tuduhan yang keji yang dusta. Eh diantaranya tuduhan Beliau sebagai kelompok murjiah Padahal sudah kita sampaikan Kelompok murjiah adalah kelompok Yang cirinya Mengatakan iman hanyalah ucapan Dan keyakinan Amal bukan bagian daripada iman Yang kedua mereka mengatakan Iman tidak bisa bertambah tidak bisa berkurang Yang ketiga mereka mengatakan Tidak boleh orang itu mengatakan Saya mu'min insyaallah Kemudian yang keempat mereka mengatakan kekafiran hanya pada ayat eh, takzib pendustaan saja, tidak yang lainnya. Ini diantara ciri-ciri kaum murtaja dan itu semuanya tidak ada pada syekh albani dan juga pada murid-murid syekh albani rahimullah taala. Di sini diantara bukti beliau, syekh ali bin hasan dan murid-murid syekh albani berlepas dari murtaja itu ada dua yang ingin saya sampaikan seperti yang kemarin, yaitu Aqidah mereka itu jauh dari akidah Murji'ah. Yang kedua akan kita sampaikan Rekomendasi ulama al sampai detik ini ya, Atas akidah Atau kebenaran akidah Sheikh Ali bin Hasan Dan juga yang lainnya Adapun yang pertama Yang berkaitan dengan Akidah al Sheikh Ali bin Hasan Dan juga sebagian murid-murid Syekh Halbani Itu tercantum dalam sebuah kutip Yang berjudul Mujmal masailik iman Wal kufri al amaliyah Fi usul akidah asalafiyah as Ini adalah kutat Yang menjelaskan apa akidah Sebenarnya Syekh Ali bin Hasan dan juga murid-murid Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala eh, Ini semuanya untuk membantah Tuduhan-tuduhan Yang kecil terhadap eh, Syekh Ali bin Hasan dan juga yang lainnya Ini kita sampaikan di sini secara Ringkas eh, Ya dan ini sekali lagi buku atau kutep Yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan Dan juga yang lainnya Untuk membantah tuduhan tersebut Yang mana pembahasan buku ini Cuma ada 8 pembahasan Memang tujuannya sekali lagi Untuk mengkantar tuduhan murjia tersebut Dan menunjukkan inilah akidah beliau Dan murid-murid Sheikh Halbani Rahimallah Yaitu ada Bab berkaitan dengan iman Kekafiran Hukum orang meninggalkan sholat Hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Walak wal barak cinta Al murjiah eh, Siapa murjiah Dan yang ketujuh siapa kewarid Dan yang kedelapan masalah jihad Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ini eh, ingin kita sampaikan Bab yang pertama Mereka ini buku ini ditulis oleh Enam murid Syekh Al-Bani Yaitu Syekh Muhammad Musa Al-Nasar Syekh Husain Al-Awaishah Syekh Ali bin Hasan, Syekh Basim Al-Jawabirah Kemudian Syekh Salim Al Hilali dan Syekh Masran Salman ada enam murid Syekh Albani rahimullah taala yang menulis buku ini sebagai bentuk eh, pengikraran inilah akidah ia eh, al Albani dan juga akidah murid-murid Syekh Albani rahimullah taala. Yang pertama bab iman beliau atau mereka mengatakan al iman eti bil janan wa kaulun bilisan wa amun bilarkan iman adalah keyakinan dalam hati ucapan di lisan dan perbuatan anggota badan. Dari sini jelas ya tija ada ciri Murji'ah dalam akidah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi fi Allah Ta'ala. Sebenarnya sudah sering kita sampaikan Abdullah bin Mubarak Imam Barbahari demikian pula Imam Ahmad mengatakan man qala anil imana kalun wa amalun yazidu wa yangqus faqad kharaja mal ija awalihi ila akhirih. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan. Eh, keyakinan dan amal perbuatan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka dia telah keluar dari kelompok murjiah. Dari awal sampai sampai terakhir. Inilah akidah al-sunnah wal Jama'ah yang diyakini oleh al-Sheikh Ali bin Hasan al-Halabi hafirullah ta'ala. Kau beliau mengatakan. Laisa min maqalati al-sunnah annal imanah huwa tasrikul qalbi. وَنُدْكُمْ bilisan duna عَمَلِ الْجَوَارِهِ Bukan termasuk ucapan Ahli Sunnah. Kalau ada yang mengatakan, Iman hanyalah pembenaran dalam hati, dan ucapan dirisan saja, tanpa amal perbuatan. Jelas-jelas, Ayat Syekh Khalil bin Hassan, mengikrarkan, ini bukan akidah beliau, ini bukan akidah Ahli Sunnah wal-Jamaah. Kemudian beliau mengatakan lagi, وَمَنْ قَالَ ذَلِقْ فَهُوَ ضَلَى mudil Barang siapa mengatakan amal bukan bagian dari iman, maka dia sesat dan menyesatkan. Wahadah huwa madhabul irjaal khabits. Dan inilah akidahnya, ajarannya kelompok Murjiah yang jelek. beliau-beliau ya, pasti dari kelompok Al-Murjiah. Namun inilah di antara keajaiban dunia, bagaimana orang yang hidupnya ya eh, bergelut dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dituduh sebagai kelompok Murjiah. Eh sepadai kita Ya walililham. segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kita sejak ya mungkin 10 tahun yang lalu kita membantah kelompok teroris. Ya kita membantah kelompok Khawarij. Ya meskipun demikian banyak orang-orang yang jahil atau orang yang hasad iri dan dengki ya mereka menuduh kita sebagai ea, kelompok radikalisme atau kelompok terorisme. Namun illah sunnatullah. Ya, namun al-Sunah wal-Jama' dakwasalafiyah selalu ingat sabda Rasul sallam, Fatu Bil Guraba beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni ajaran Rasul sallam dan para sahabat Rasul sallam. Kalau Rasul saja, ia ya, dituduh sebagai banyak yang gila, apalagi kita Sunatullah. Ya, intinya harus terus kita. Istiqomah terus maju, jangan pernah menoleh ke kanan ke kiri, jangan pernah mundur ke belakang. Karena memang huffatil jannah tu bilma Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Banyak onak dan duri, banyak celah caci makian. Namun yakini, selama kita di atas al-haq, al-quran asunah dengan pemahaman para sahabat soleh, harus kita tetap istiqomah. Biarkan anjing menggonggong, kita tetap berlalu. Kemudian beliau mengatakan wal imanushyu'abun wa ajza' iman itu memiliki cabang-cabang. Ini yang tidak ada dalam akidah Murjiah. Murjiah mengatakan iman tidak bercabang. Ya, Syekh Ali bin Hasan mengatakan iman bercabang. Maka apa beda akidah beliau dengan akidah Murjiah? Beliau juga mengatakan dan juga yang lainnya. Pada poin yang kelima beliau mengatakan al iman yazidu bit taat. Iman itu bertambah dengan ketaatan hingga yasila ila kamalihi. Kalau orang itu terus mengamalkan cabang-cabang keimanan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia akan sampai kepada kesempurnaan iman. Kata Rasul iman memiliki 72 cabang ya, 70 lebih cabangnya. Barang siapa yang mengamalkan cabang-cabang itu semuanya, sempurna imannya, Kemudian kata beliau, wa alladzi qusbil ma'asi, iman bisa turun karena maksiat. Mustamirran bihi an naksu, eh bisa terus berkurang ya hatta la yabqa minhu sampai tidak tersisa kecuali sebesar biji sawi saja bal hatta la yakada yabqa bahkan bisa jadi hilang iman tersebut semakin berkurang berkurang berkurang sampai akidahnya juga apa hilang bisa ya eh, murtad ya eh, itu tidak apa? tidak mustahil ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah iman bisa bertambah sampai sempurna iman bisa berkurang sampai habis sama sekali. Nauzubillah min dalik. Ini akidah Asy'ariyah Jamaah yang diyakini oleh Syekh Ali bin Hasan yang itu menyelisih akidah Murji'ah. Kemudian masalah kekafiran ya. Beliau mengatakan al-kufru akbar anwa. Kekafiran yang besar itu berbagai macam. Ya, bentuknya ada kufur juhudun Yaitu mendustakan dengan lisan namun hati meyakini. Sudah kita pernah sampaikan Bahwasannya Allah SWT meyakini kufur akbar itu ada beberapa macam. Di antara enam yang kita sebutkan. Di antara kufur juhud. mengingkari dengan lisan, mendustakan dengan lisan. Meskipun hati meyakini. Seperti kufurnya Fir'aun. Dia mengingkari wujud Allah. Namun dalam hatinya dia meyakini. Wa jahadu biha wa anfusum dunman wa aluwa. Firaun dan kaumnya menustakan dengan lisan tentang zat Allah swt, namun hatinya iste'konat ha, meyakini. Ini Allah yang mengatakan, Allah tahu hatinya Firaun. Wa zebon menustakan dengan lisan dan hati. Ini kufur akbar yang kedua takzib, ya seperti kufurnya orang-orang kafir Quraisy menustakan dengan hati dan juga lisan terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kafir iba sombong. Sebabri kekafiran iblis, abah was tak barawakan yang kafirin dia sombong maka dia termasuk orang yang kafir. Kemudian yang keempat kufur syak, kufur, ayat, meragukan agama Allah سبحانه و تعالى, meragukan ayat-ayat Allah سبحانه و تعالى, meragukan ayat keesaan Allah سبحانه و تعالى. Ini adalah kufur besar. Yang kelima kufur nifak, kemunafikan. Ida jakal munafikuna kaluna syadu inna kalah rasulullah. Wallah ya'lamu inna kalah Rasulullah, Wallah ya syadu innal munafikin ala qadibun. Eh, kufur nifak. Eh, arah munafik. Wa i'rat. Yang ke-6, kufur i'rat. Berpaling dari agama Allah. Tidak mau. Eh, tentang. Tidak mau tahu tentang agama Allah. Hidupnya seperti binatang. Tidak beragama sama sekali. Wal istihza. Demikian pula di antara kufur besar. Istihza. Memperoleh agama Allah SWT. Allah SWT memperala Allah, memperala Rasulullah, memperala ayat-ayat Allah, memperala syariat Allah, memperala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang berjenggot mengatakan orang berjenggot seperti kambing. Ini ucapan yang kufur. Ya, Allah yang mengatakan demikian. Laqad kafara allazi yaqul 'abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tashaziun. La ta'tarifu qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dengan Rasulnya kalian saling memperalokan? Latah sahdiru, jangan minta maaf. Oleh mengatakan mikan lakot kafir kalian telah kafir. Itu kufur besar. Bisa murtad orang ini dari agama Allah سبحانه و تعالى menghina orang yang bercajar, atau menghina orang yang berpoligami misalnya syarat Allah سبحانه و تعالى. Maka ini adalah istihza yang mengeluarkan orang dari agama Allah سبحانه و تعالى. Makanya Rasul mengatakan. Inarajula layatakalam bicaklimatin layarobihabasan ayah yahwi bia finnarisabiinah karifan. Terkadang orang itu berbicara dengan suatu ucapan ayah asbun saja yang dia anggap tidak ada masalah. Ucapan yang sepele seperti lalat yang lewat begitu saja layarobihabasan ayah namun apa kata Rasulullah yahwi bia finnarisabiinah karifan. Namun karena ucapan yang Ya, dia tidak anggap sesuatu yang eh, bermasalah. Namun kata Rasul dengan ucapan itulah dia masuk ke dalam api neraka, dimasukkan, ditenggelamkan dalam api neraka selama 70 puluh eh, tahun lamanya. Ini sekali lagi istighza bidin. Eh, ya, hati-hati lisan ini. Wasihlal demikian pula ada kufur akbar yang besar yang berupa istihlal menghalalkan apa yang Allah Allah haramkan. Eh, menghalalkan riba Menghalalkan perzinahan Dan seterusnya Ini kufur akbar yang diyakini oleh Syekh Ali bin Hasan Yang ini berlainan dengan akidah Murjiah yang hanya meyakini kufur itu Hanya sekedar takdib mendusakan eh, Mereka tidak meyakini ada kufur-kufur Yang lain tersebut Ini sekali lagi bentuk eh, Berlepasnya Syekh Ali bin Hasan Dan murid-murid Syekh Al-Bain Dari aliran ajaran murjiah Kemudian juga bila mengatakan Wakama an nallikufri anwaahu fa in nallaus sabban mulsilatan ilatil kal anwa. Sebagaimana kufur itu berbagai macam bentuknya, maka kufur itu atau kufur besar itu juga ada sebab-sebabnya. Apa sebabnya? Kata beliau Al Bisa jadi dari ucapan seperti tadi memperoleh agama Allah. Kekufuran yang besar itu bisa dari amal seperti orang sujud eh ya, di kuburan keramat ya atau minta-minta kepada wali yang telah mati kufur besar demikian pula al-ittiqad ya keya ke kufuran besar itu bisa dari keyakinan meyakini misalnya ada yang aya, berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ada nabi setelah nabi Muhammad SAW. alaihi ada orang yang tahu yang gaib. selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah keyakinan-keyakinan yang yang kufur maka ini semuanya bentuk Beliau berlepasir di belakang kelompok Al-Murji'ah. Kemudian yang berikutnya. Beliau berbicara tentang masalah hukum sholah. Fi'lan watarkan. Hukum meninggalkan sholat. Eh ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Ini salah satu alasan kenapa. Ulama Ahli dituduh Murji'ah. Karena mereka tidak mengkafirkan orang yang. Tidak sholat ya, yang wajib tentunya. Maka beliau mengatakan. Hiya adham arkan islamil mil amaliyah. Sholat merupakan rukun islam yang paling besar. Yang paling agung. Wa akbaruha bal inna amudu. Sholat merupakan tiang islam. Wa hiya alamul iman. Tanda keimanan adalah sholat. Wa adhamu khisali al badaniya. Dan termasuk perangai keimanan yang paling yang paling mulia. Tarikuha dan kafir. Orang yang meninggalkan salat dengan mendusakan kewajibannya ini yang kafir kharijul milah keluar dari Islam. Barang siapa yang tidak meyakini salat lima waktu itu wajib maka dia yang keluar dari Islam. La khilafah fi dhalik ulama ahli Ini adalah kesepakatan ijma tidak ada perselisian di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah kemurtatan. Kalau orang itu tidak meyakini salat yang lima waktu itu tidak wajib ini sepakatlah mengatakan murtad keluar dari Islam. Namun al-khilaf baina al-sunnah wa ad-dha'im man fi man taraka min ghairi wala ingkar. Namun yang diperselisihkan oleh ulama-ulama al-sunnah Sejak dahulu kala sampai detik ini, yaitu hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas, ini yang diperselisihkan antara ulama ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Ya. Namun kelompok harakah, kelompok teroris, mereka ya mengambil kesempatan ini untuk menuduh. Ulama-ulama ya, seperti Sheikh Al-Bain Dan Sheikh Ali bin Hasan Yang tidak sesuai dengan pendapat mereka Dengan tuduhan murjiah Dan ini merupakan salah satu Subahat kelompok khawari terdahulu ya, Makanya sekali lagi Mengapa Sheikh Ali dan Sheikh Al-Bain Tuduh murjiah tidak yang didakukkan Karena mereka adalah Ulama-ulama al Yang ketol membongkar Kedok kelompok ya, teroris Maka kelompok teroris Sekali lagi ketika ia bisa membantah Ulama-ulama eh, tersebut membuat cuba-cuba syubah membuat eh, tuduhan-tuduhan yang dusta Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah ketika mereka tidak bisa melawan hujah-hujah Rasul S.A.W. mereka membuat eh, tuduhan-tuduhan kecil kepada Rasul untuk menjauhkan umat dari kebenaran itu, ya apa namanya tujuan mereka mencela, menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan dusta tujuannya tidak lain untuk menjauhkan umat dari al-hak. Kemudian kata beliau wala inkar kama nukil an ahli ilmi bahwasanya yang dipresisikan oleh para ulama yang tadi tidak salat karena malas meskipun dalam hatinya meyakini itu wajib tidak mengingkar kewajibannya ini adalah perselisihan antara ulama seperti kal imam Abi Hanifah wal imam Malik wal imam Syafi'i wa riwayat ma'rufah ni Imam Ahmad ini perselisihan yang sudah ada sejak imam 4 Eh sudah kita sampaikan dari ucapan Imam As-Sabbuni dalam kitab beliau Akhbarus Salaful Hadis bahwasanya Imam Ahmad eh dalam dua riwayat beliau berbeda. Beliau pernah mengkafirkan orang yang tidak salat meskipun hanya malas-malasan saja dan dalam riwayat lain beliau eh tidak mengkafirkan. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir. Namun keduanya saling menghormati. Imam Syafi'i tidak mengatakan Imam Ahmad Khawarij dikarenakan Imam Ahmad mengkafirkan dalam salah satu riwayat beliau. Demikian perimu Ahmad tidak menuduh Imam Syafi'i sebagai murjia. Jika akan beliau tidak mengkafirkan orang meninggalkan salat yang wajib tersebut. Ya. Inilah ulama al-Sunnah wal-Jamaah. Tahu tahu betul kadar perselisihan tersebut. Dan ini berbeda dengan kelompok Al-Khawarij. Kemudian kata al-Syeikh al binasan dan sahabat-sahabat beliau yang lain. Wa alaihi fa fa'inna al-khilafi tarik salat ala wajil haq khilaf wa mu'tabarun bain ahli sunnah kesimpulannya perselisihan tentang hukum orang yang tidak salat karena malas itu adalah perselisihan yang ditoleransi di antara ahli sunnah wal jamaah la yusidul ukhwaa imaniyah tidak merusak ukhwaa al imaniyah sebagaimana hal fi al salafil awwal sebagaimana keadaan pada zaman salafus saleh terdahulu Eh, seperti tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i mereka saling menimba ilmu. Terkadang Imam Ahmad menimba ilmu dari Syafi'i, Imam Syafi'i menimba ilmu dari Imam Ahmad. rahimahullah ta'ala. meskipun mereka berselisih tentang masalah hukum orang yang tidak solat karena malas, namun tidak saling celah mencelah, saling boikot memboikot. Karena mereka tahu ini adalah eh, perselisihan yang harus ditoleransi. Kemudian masalah berhukum dengan seni hukum Allah. Eh, mereka sepakat. Eh, Syekh Ali bin Hasan. Mengatakan bahwasanya hukum orang yang tidak ya, berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini sebagaimana ulama-ulama sahaja terdahulu seperti Nukaim Rahimullah yang memperinci masalah tersebut tidak sebagaimana kelompok al khawarid meskipun semuanya sepakat hukum Allah wajib diterapkan di ya, setiap bidang kehidupan manusia beliau mengatakan talqur hukmi bima anzalallah fitnatun kubra Meninggalkan berhukum dengan hukum Allah itu fitnah yang paling besar. Wah musibatun ulama, musibah yang paling agung yang menimpa umat. Wah wahmin asar di asbabil balak. Kita termasuk sebab yang paling utama umat Islam tertimpa musibah. Eh bukan berarti kalau kita tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, eh, kita tidak meyakini hukum Allah itu wajib terapkan. Bukan seperti itu. Seperti banyak masalah tadi. Orang yang meninggalkan sholat tidak kita kafirkan. Menurut pendapat yang rojik. Meskipun demikian. Bukan berarti kita tidak mewajibkan sholat tersebut. Seperti orang yang berzina. Kita katakan orang yang berzina berbuat dosa besar. Namun tidak boleh kita mengkafirkannya. Karena memang tidak ada nas yang mengkafirkan orang yang berbuat zina tersebut. Namun sebagian orang salah paham. Ketika kita mengatakan orang yang tidak berhukum dengan Allah tidak kafir. Dikira kita apa? Tidak mewajibkan hukum Allah. Kita yakini hukum Allah wajib diterapkan dan hukum Allah bukan hanya di pemerintahan saja. Hukum Allah bukan hanya pada ekisas, potong tangan bagi pencuri, namun hukum Allah lebih luas dari semua itu. Semua bidang kehidupan wajib diterapkan hukum Allah subhanahu wataalla. Dalam rumah tangga kita wajib ya, berhukum dengan hukum Allah subhanahu wataalla. Dalam segala bidang kehidupan. Kemudian bab yang ke-6 beliau menjelaskan dan juga yang lainnya tentang siapa kelompok murjiah itu al-murji'ah kata beliau firqatu dalalatin kelompok murjiah kelompok yang sesat wa madhhab wa madhhabu arajun batilun laisa ala nahji sunnah wa ahliha madhhab madhhab murjiah itu madhab yang batil yang jelek bukan di atas sunnah dan ahli sunnah wal jamaah wala minhu Walakin la nukhrijuhum minal millah meskipun demikian kita tidak mengeluarkan mereka dari ya al-Islam. Inilah objektivitasnya Ahlus Sunnah eh, wal Jamaah. Ya bukan berarti kalau kita mencela Murji'ah kita mengkafirkan. Nauzubillahi min dalik. Kita meletakkan semua pada pada tempatnya. Ya eh, seperti ketika kita mencela kebid'ahan, qulu bid'atun dolala. wa kula dholatun finar. Setiap bid'ah itu sesat. Inna Rasul yang mengatakan dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Bukan berarti kita menfoni setiap orang yang berbuat wita masuk apa? Neraka. Seperti yang dituduhkan oleh orang-orang jahil itu. Ya. Rasul yang mengatakan demikian. Kita ikuti ucapan Rasul sallallahu alihi wa sallam. Ya, sudah kita sampaikan. Jangankan ahli wita. Ulama al-sunnah mengatakan bahkan orang yang Nasrani, orang Kreson, orang Yahudi. Yang kita tahu dia mati dalam keadaan Nasrani, Yahudi. Tidak boleh kita menghukumi pasti masuk neraka kekal. Secara apa individu individunya, secara umum silakan, karena al-Quran mengatakan demikian. Inna ladina kafarumin alil kitabiy wal musyikinafinari jannah ma khali dinafiahulaiqom sharbaria. Orang Yahudi Nasr secara umum kita katakan mereka kekal dalam api neraka. Silakan itu ucapan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun si B, si C mungkin ada tetangga kita, dia mati dalam keadaan nasrani. Tidak boleh kata ulama kita polis. Ya ba, pasti masuk neraka. Pasti ya. Kenapa? Kita tidak tahu. Mungkin pada akhir hayatnya. Dia mengucapkan kalimat syahadat Kita tidak tahu. Contoh yang konkret. Raja Najasyi, ya Seorang raja pemimpin penguasa. Masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada masyarakat penduduknya rakyat yang tahu. Menteri-menterinya tidak tahu. Keluarganya tidak tahu kalau dia masuk Islam. Karena dia tidak sanggup menampakkan keislamannya. Di tengah-tengah orang-orang apa? Al-Kufar Ketika meninggal dunia Allah wahyukan kepada Rasul Ada seorang Muslim Saudara Muslim Yang meninggal di negeri kafir Yang tidak disolati Maka Rasul pun surat ha'im bersama para sahabat Beliau kita tidak tahu Eh makanya kata ulama kita hanya boleh menghukumi di dunia Urusan dunia Orang ini sesat Orang ini baik Orang ini benar Eh sesuai dengan bukti Selain dengan jalan Selain dengan ilmu Silakan. Namun urusan akhirat Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita vonis orang itu masuk surga, masuk neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti misalnya kita mengatakan Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, ya khalafara di surga, silakan kan ada dalilnya yang yang khusus. Ya intinya sekali lagi, inilah Sheikh Ali bin Hasan, beliau berlepas diri kepada kelompok Al Murji'ah. Ini semua sekali lagi sebagai bukti bahwasanya Syekh Al-Bin Hassan itu jauh jauh dari kelompok atau dari ajaran kelompok Al-Murjiah Sekarang ingin kita sampaikan fatwah eh, sebagian ulama al-sunnah wal-jamaah yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia Dari kitab, sebuah kitab yang sangat bagus tentang eh, rekomendasi pujian ulama al-sunnah terhadap Syekh Al-Bin Hassan yang berjudul Tuhfatut Talib al-Abbi bi tarjamah Syekh Al-Muhaddis Ali bin Hasan Al-Halabi tulisan Abu Hania Ali bin Muhammad Al-Filastini Al-Athari dari Palestina di sini disampaikan ya banyak ya, kalau kita sebutkan di sini ada kurang lebih 40 ya ulama Ahlussunnah yang memberikan pujian rekomendasi kepada al syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Hafidz Allah, Allah Taala. Jadi eh, antara yang kita sampaikan di sini pujian guru beliau, al Albani yang sangat luar biasa kepada muridnya Sheikh Ali Bin Hasan eh, ini sebagai counter juga kepada mereka-mereka yang ia ya, suka mencelah Sheikh Ali Bin Hasan. Eh, karena seperti sudah kita sampaikan tadi Sheikh Ali Bin Hasan, Alhamdulillah Allah angkat derajat beliau. Eh, ya, semoga Allah Swt memberikan kesyukuman kepada beliau eh, di luar dan di dalam. Beliau mendapatkan banyak ya eh, onak denduri cacian dan celaan. Eh demikian pula eh di negeri kita ini banyak baik kelompok haraka ataupun kelompok teroris ataupun kelompok-kelompok yang iri dan dengki kepada kepada beliau. Ya, eh, tuduhan-tuduhan sangat luar biasa kepada beliau sampai beliau dituduh mem, uh, mengata, meyakini wahdatul adyan, persamaan antara semua agama. Naudzubillah min dzalik. Banyak tuduhan beliau. Ini kita bacakan, semoga yang masih punya mata hati sadar akan kesalahan mereka ketika mencaci maki, mengghibah al Syaikh Ali bin Hasan yang luar biasa jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Suatu saat Syaikh Al-Albani mengatakan, ya, wa laduna al-akh Abdul Haris Ali bin Hasan bin Ali Al-Habib wa ta'ala. Eh Al-Albani menganggap bahwasanya Syaikh Ali merupakan ia eh, anak kandung beliau dalam artian anak jidik beliau bahkan sebagai ulama mengatakan murid itu lebih daripada anak sendiri karena apa ia eh, murid mewarisi ilmu yang itu bermanfaat di dunia wal akhirah anak terkadang tidak mewarisi ilmu tersebut waladuna wa sahibuna ia sahabat kita al-Akh Abdul Haris Ali bin Hasan bin Ali al-Halabi karena beliau mengatakan ia بعض اخواننا الاقوياء في هذا العلم قال قال اخ ali bin al-halabi di antara sebagian saudara-saudara kita yang kuat ilmunya yaitu syekh ali bin hasan al-habib ini adalah pujian syekh arbani kepada kepada beliau kemudian beliau juga mengatakan ini banyak sebetulnya kita nukilkan sebagian saja beliau pernah mengatakan salu ali al-habibi fa inna aqrabuna ila sunnah E eh, ketika ada banyak orang bertanya kepada beliau, beliau Syekh Al-Bani mengatakan tanya kepada Ali Al-Habibi karena beliau lebih dekat eh, kepada Sunnah eh di antara kita. Syekh Al-Bani juga ya eh, pernah membantah orang-orang yang menuduh Syekh Ali sebagai murjia Jadi tuduhan murjia ini sudah ada pada waktu Syekh Al-Bani masih hidup. Tuduhan kepada beliau dan kepada murid-murid beliau. Ada yang mengatakan ya eh, Syekh Wassaf ba'd al al-Akh al-Halabi bi'annahu yaqulu biqalal Murji'ah wa hiya syaikh bawasanya sebagian orang menuduh Syekh Syekh Ali bin Hasan sebagai eh, orang yang mengatakan ucapan Murji'ah beliau mengatakan Akhuna Ali laisa Murji'an Syekh Ali bin Hasan bukan Murji'ah wala yaqulu bima yaqtidu as-salafus salih dan beliau tidak mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh as-salafu as-salih Demikian pula Syekh bin Bas, ya, eh, rahimallahu taala, beliau pernah memuji Syekh Ali bin Hasan dalam beberapa kesempatan. Eh di antaranya, beliau menulis surat kepada Syekh Ali bin Hasan, min Abdul Aziz bin Bas ila hadratil akh al-mukarram sahibil fadilah asy-syekh al Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi. Eh beliau Murji'ah, tidak akan mungkin diberikan ayat eh, gelar-gelar yang seperti itu. Demikian pula Syekh Muhammad bin Sayyid Simin pernah menggelari Syekh Ali bin Hasan sebagai lautan ilmu. Ketika pada musim haji, Syekh Ali ada bersama beliau. Beliau, eh, Syekh Muhammad bin Sayyid Simin ditanya oleh sebagian jemaah haji. Maka beliau mengatakan salu zalikal bahar, tanya eh, lautan ilmu itu. Yang dimaksud adalah Syekh Ali bin Hasan. Kemudian yang terakhir ingin sampaikan maksudnya masih banyak. Yaitu yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Syekh Abdul Musim bin Hamad al-Abad al-Badar. Ali Hadis di Kota Madinah yang sampai sekarang masih hidup dan mengajar di Masjid An Nabawi. Ya e, beliau pernah memuji Syekh Ali bin Hasan dengan pujian yang luar biasa ketika beliau datangi oleh sekelompok penuntut ilmu dari negeri Syam ketika minta nasihat kepada beliau, maka Syekh Abdul Musta'ab mengatakan, "Wa e, alaikum bi al-Ali al-Halabi." Wajib bagi kalian untuk apa? Menimba ilmu dari Sheikh Ali Al-Halabi Berpegang teguh dengan beliau wa ikhwani Kemudian ketika ditanya bagaimana dengan adanya fatwala jenadah ima di surda Arabia Yang ia mentahdir sebagian buku beliau Maka kata Sheikh Ea Al-Bun Masin Abad La tu'asir fi Tidak berpengaruh sama sekali ya, Sebenarnya kita sampaikan kurang berapa menit? Hah? Berapa menit? Ya Kemudian kalau ada yang bertanya seperti tadi Bagaimana dengan tahziran, peringatan, fatwa jenadah ima sudi Arabiya terhadap dua buku Syekh Ali bin Hasan. Yaitu Kitab Fitnah. ya At-Tahzir min Fitnatit Takfir. Dan yang kedua, Syekhul Nazir. Itu ada fatwalah jenadah ima sudi Arabiya yang memperingatkan buku tersebut. Kita katakan yang pertama, dalam peringatan tersebut tidak ada kata-kata Syekh Ali Murjia. Cuma mereka mengatakan ada kesalahan dalam kitab. Tersebut yang mungkin berbau murjiah Tidak langsung menponi Sheikh Ali Murjiah eh, Namun ini dipakai oh, senjata oleh kelompok haroka, kelompok teroris Untuk menuduh Sheikh Ali Murjiah Atau yang dengki kepada beliau Beliau bilang, tidak ada kata-kata Sheikh Ali Murjiah Ada kesalahan dalam beberapa buku Itu pun telah dibantah oleh Sheikh Ali bin Hasan. Banyak buku-buku Beliau yang mengkantar fatwa Lajinah da'imah tersebut Tentunya dengan penuh hormat kepada ulama-ulama tersebut Kemudian fatwa tersebut Tidak di ia rasuwi tidak setuju oleh semua ulama di Saudara Arabia. Di antaranya Sheikh Muhammad bin Saleh Simin, Rahimullah Taala. Eh kita bawakan dalam Majazahkira di sini. Sheikh Muhammad bin Saleh Simin katakannya tentang munculnya fatwa lah jaimah tentang ia bukunya Sheikh Ali Al bin Hasan Dituduh Dumurjia ah, atau ada pembicaraan Murjia. Ah. Maka Sheikh Muhammad bin Saleh Simin, ea, mengatakan. Ini adalah ke, suatu kesalahan. Ya, kata Sheikh Muhammad Syed Ini adalah suatu kesalahan dari jenadah ima. Dan aku merasa terganggu dengan adanya fatwa ini. Fatwa ini telah memecah kaum muslimin. Di seluruh negeri kaum muslimin. Sama-sama ya, mereka menghubungiku. Baik dari Amerika maupun Eropa. Kemudian kata beliau tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari fatwa ini. Melainkan takfiriyun. Yang suka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Dan sawriun para pemberontak. Ya. Dan akidah al mengatakan Tidak semua ucapan Ea ulama itu benar eh, Di sini fatwa jenandah Iman tergelincir Mereka keliru Menurut Syekh Ali al bin Hasan Atau ada ucapan murjia dalam kitab beliau Bahkan Syekh Muhammad Syekh yang merupakan Ulama senior dari Ea ulama-ulama sadar biya Tidak setuju dengan fatwa tersebut Dan membela Syekh Ali Hasan Kemudian beliau mengatakan Saya tidak suka keluarnya fatwa ini Karena membuat bingung manusia Sampai detik ini ya bagaimana sekali bin Hasan yang akidahnya ia ya, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dituduh sebagai murjiah ini memberikan senjata angin kepada kelompok takfiryun ya, namun sungguh benar ucapan Syaikhul Islam bahwasanya dan nasihatku kepada para penuntut ilmu agak tidak terlalu berpengaruh dengan fatwa fulan ataupun fulan tersebut demikian Pak di sini kita sampaikan ucapan seorang imam Masjid Nabawi Sheikh Hussein Al-Sheikh uh, al Hafidullah Ta'ala Yang beliau membela Sheikh Ali bin Hasan, Beliau mengatakan Wahai saudaraku Sheikh Ali dan Masyaih di atas manhad yang satu Ya mana Al-Sunnah wal-Jama'ah Dan Sheikh Ali beliau adalah saudara besar Seperti para Masyaih Yang meluarkan falat tersebut Beliau mengenal baik mereka dan mereka juga mengenal baik beliau Mereka saling mencintai Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syekh Ali telah diberi oleh Allah ilmu dan pengetahuan. Walilah Yang akan dapat mengobati perkara ilmiah antara beliau dan masyayikh. Dan perkara ini Alhamdulillah. Masih tengah perjalanan menuju titik terang kebenaran. Ya, ada pun Syekh Ali dan guru beliau Syekh Al-Bani. Dan yang di atas semangat sunnah. Tidak diragukan lagi. Walilah Berada di atas manhat yang diridai. Ini sekali lagi. Ya, bantahan kepada mereka-mereka. Yang menuduh Syekh Ali sebagai murjia. Ya, bahwasanya Syekh Husain al-Syeikh. Imam Masjid Nabawi sama detik ini masih menghormati dan menyudung tinggi Sheikh Ali sebagai ulama masyayikh dari kalangan al-sunnah wal-jamaah. Eh sebetulnya masih panjang yang ingin kita sampaikan kerana waktunya terbatas insyaAllah. Apa yang ingin kita sampaikan cukup bahwasanya sehingga Sheikh Ali bin Hasan, Sheikh Al-Bani itu jauh dari ajaran pemikiran murjiah dengan paling tidak dua bukti saja sudah cukup yaitu yang pertama akidah-akidah mereka yang ada dalam kitab-kitab mereka itu jauh dengan atau jauh dari akidah pemikiran Murji'ah dan yang kedua rekomendasi ulama-ulama Ahlussunnah ulama-ulama senior Ahlussunnah yang ya eh, mentazkia merekomendasi mereka berdua demikian pula dengan Syekh Khalid Al-Ambari yang juga merupakan Al-Bani. beliau hitahzir dikanakkan ya eh, beliau sama dengan Syekh Khalil bin Hasan ma Memiliki banyak karangan-karangan Yang membantah kelompok Al-Khawarid Maka mereka pun Maka beliau pun terkena eh, getahnya Atau tuduhan dan cacimaki dari kelompok Al-Khawarid Dan salah satu buku beliau yang sangat indah Yang direkomendasi oleh Sheikh Albani Yaitu yang berjudul Al-Hukmu Begharim Ma'anzallah Dan Alhamdulillah Ya eh, mungkin sekitar 10 yang lalu Sudah kita terjemahkan eh, Buku yang sangat amat eh, Kalau bisa dikatakan mantap Dalam membantah kelompok Al-Khawarid Dan menelanjangi akhidat akidah mereka Namun inilah sunatullah yang di atas kebenaran Pasti akan mendapatkan caci cacimakian Akan mendapatkan ecelaan Namun sekali lagi kita sebagai pengikut alusna wal jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harus sadar akan kenyataan seperti ini Untuk kita betul-betul bisa isi dan terus maju di atas Akhidat alusna wal jamaah Jangan pernah menoleh ke kanan ke kiri Jangan pernah kita mundur ke belakang. Kita harus betul-betul isi koma. Untuk meraih surga Allah SWT. Dengan berpegang teguh. Dengan akhidat salafus salih. Meskipun banyak orang yang menyelisihi kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku laku hada wa akhlu da'wana anilhamdulillah rabbi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Star. www.uvistar.com